Arratxalde untan, Euskal Elkargoak lehenbiziko bilkura izanen du, lehen kontseiloaren osatzea izanen da, hori baita Elkargoaren kontseiloa, behe unta goita mairu. kidek osatua, eta horietaik bat da, gure goizuntako gomita. Antion, kurutxarri, bai hori kaute txea, egunon. Egunon. Beraz, egan dugu, Elkargoko Kontseilua osatuko dela, lehen aldikotz lekoa hartuko du, beraz, baiunako amfiteatroo hortan, Erraiten adokuz beraz, behebuntago eta pertsona horiek, nor diren, nola bon, izan datuak izan diren? Izan datuak izan dira, uh, legeak uh, finkatu duenaren arabera. Erra nahi du, badela oinari bat, badela base bat. Ehun eta berrogoita emesortzi herriek behar dutela hor dezkatuak izan. Horren bada herri bakotxatik bat. Eta gero, eh, populazioaren arabera gehitzen ziren, hala, eh, tarteka edo, gehitzen ziren beste kontseilari batzu. Eta orduan, errandezak egu, eritipienatik, eritipiena da hantsusi edo eh, siberoko lesantzu edo eh, siberoko etxebar ez dakitzen. Zain, hek, bautela bat, guk baiguri edo donianegarazik badu, badugula bat ere, eta hori ikuste azkaine askain sararaino xarara ino, erana edo, Hiru uh, Mila, Bistanle, da koserbaid. Org, uh, Mugauri pasata bigarren bi kontseilari bat izanen da eta ara, ala, eta hola joiten da, bai honara ino, hei da, heiek dituzte kontseilari um, gehien. Horrela gira heltzen uh, berreunta oita meirurat. Eta eunta berroita emezochtzi, gehi, gehitzen diren populazioaren arabera, gehitzen diren beste kontseilariak. Berreunta oita meiruko bat zorde bat, zain dugu zailada biltzea da animareko masineria bat, Konseilu horrek, se, se funtzio izanen du, segi se izanen da bere behar dago urtean, sepizpailu aldiz edo bilduko dela, segi ginen du? Bai, ala dute erraiten, Konseilu eh? hori, berreuntaita mairu Konseilu uh, hori, uh, uh, bilduko dela, hiru lau aldiz urtean, bon, uh, alaike eran behar da, hau dela organo importantena. Oinagia errigusiak ordez eta ergan nahi du hor, gertatzen direla akta ofizial, elkargueren akta ofizial ahondiak. Butxetaren bozketa delegazioen ahondi batzuen emaitea, adibidez, hortik abiatuko da delegazio batzu emaitea presidentari, edo delegazio bat batzu emaitea batzorde, batzorde bati. Hora, hau soberanua da, eh? kontseilu hori soberanua da, adibidez, hor ere, dira konduak baiestatzen, Orta kotz, bi hiru aldiz biltzen da urtean, hafen hori, erten dugu hori, masina abiatua izanen delarik, 2000 eh? eta 14 emerezian, pentsatzen dut, doi bat gehiago bilduko dela aurtean, 2000 mazazpian, hainbat gauza baitira onut honu trenkatzeko. Tietaniko txailaren lauan berriz biltzen gira bigarren aldi batendako. Egan dugu beraz, Kontseilu, elkagoaren kontseilua, komparatzen bari madugu elkarte baten funtzionamenduari, eztena biltzak nagusia dela, eta gero, administrazio kontseiluaren ejola egin lezakena, bat, kontseilu iraunko gadeitzen dena, irorgoita bederatzi uh, kidez osatua, hori ez dakauk autatuko, autatuko da otxailaren lauean, Horrek, ze funtzio izanen du, zer eginen du elkargoko kontseilua baino gehiago? Bon, erri elkargoa sortu hain zin, ukandituko hain bat bilkura azparnen, bildugira tailer batzuetan, zuetan, iriburun ere bai, bai ere, seminario batzuentzat, eta hor, atera dena da, ados, um, uh, elkargoaren kontseilua, horrek ordezkatzen ditu gehien bat herriak, herri guziak ordezkatuak dira. Eta orduan duan, behar baitzen pixka bat berdindu erri uh, kipi numbre handioren pizua, erren dut makoen artean, zenta egia da hainitz gidela erri kipiak. Uh, Iri handiak erraiten zuten bez, behar zela gune bat, populazioaren errepresentatzeko eta populazioa, populazioaren arabera izaiteko jenden banake, banaketa. Oren gatik, bigaren maila bat bat lehen maila da kontseilori, berreunta hori eta kontseilori, eta batzorde permanente bat, sortzen da, da kontseilu permanentea daitzen dena ere, denak, denak deitzen dira kontseilu, eh? Mm. Kontseilu permanentea sortzen dena, eta hau egina da populazioaren arabera. Egan, haidu hartu ditugu lehengo hamar elkargoak, akba hego lapurdi, azparne aldea, bidaxun aldea, eta populazioaren arabera banatu ditugu ordezkari batzu. Horrela, eh, bayon aldeak eh, akbak barkatu baditu ogoita bat, horrela hego lapurdi baditu ama lau, eta bar, eta bar, eta bar. Eta siberuk baditu lau, eh, azparne aldeak lau edo bost, ez zut rompatu nahi, bai horri garazik hiru, Hala, eta eh, gu, eh, populazio gutien dutenek Ez ginuen nahi ere bakarrik ustea norbait. Pidashune aldetik bat eta hostibarrei holdi aldetik bat, etzela aski, eta horrean gutien, gutienik behar zirela bi. Oran, bi el, erri, el, erri elkargo ohi horiek, lehen gobi el, erri elkargo horiek, baituzte bi ordezkari. Horrela da, sifre horretarat eltzen, idutenoita behatzi. Horrean, kontseilua undia, elkargoaren kontseiluak, horrek ordezkatzen ditu herriak, eta kontseilu permanentea, horrek, oh, irutanoi eta behatzikoa, horrek ordezkatzen ditu populazioak. Eta, bai, eberaz, irutanoi eta behatziko horrek, zer du egin behar e, gisa, zeku deatuko du? Horren, hori, uh, erabakia dugu, jadanik, uh, pixka bat, uh, egin, ditugun, uh, retan, 2000 bors, 2000 jurtetan, egin ditugun taile retan, 2008, 2008, 2008 urtetan, egin ditugun taile retan, errandugu akta ofizial handik utziak direla, be, legeren araberaztabeste autuik, bat zorde handiari, oi, berreonta oita mairuko kontseilu hori. Eta arduan, kontseilu horrek beharko du boskatu ze delegazio emaiten den kontseilu permanenteari, idutan oita bederatzieri. Eta boskatu haintzin guk, errielkargo berria landu dugun uh, autetxiek, Um, landu dugu itun bat, deitzen da, le pacte du governanz, uh, franceses, ero, gobernatzeko itun bat, akordio bat denen artean, eta hor finkatu da, simple uh, egiteko, kontseilu permanenteak eguneroko erabakiak hartzen ditu. Erabaki haundiak kontseilu haundiaren zat, berrunda hitamariko kontseilu eta eguneroko erabakiak delegazioen ara, arabera, Hau da kontsailu permanente horrek, hartuko ditienak. Egan nahi du, eragilea zinez, gure euskal elkargoaren eragilea da kontsailu permanentea. Hau da, egungusietako egun aferetaz, trenkatze, gauza, gauzen trenkatzeaz arduratzen. Beran gero, erabaki handiak hartu behar direlarik eta ofizialak, akta handiak, hor pasatzen gira berriz ere batzorde kontseilurat. Eta bukatzeko bada azken organo bat, piramida hortan gainean ezartzen dena, beraz uh, presidentearen ondoan beste egoita bost pertsona batzorde bete ara, kontseilu bete harazlea Horrek konkretukizak eginen du, nora utatuko da ere. Oztioan zuk euh, baliatza uzu elkarteren irudia, beh, berdinda. Eh? Elkarteko zietan bada administratio kontsailu bat, eta administratio kontsailuan izan da bulego bat, Ebe behar dinda, juridikoki e, ez dira itzoriek baliatzen al, elkargo bat entzat, baina e, kontseilu permanentean, irutan oita behatziko kontseilu permanente hortan, behar dugu presidenta bat eta president orde batzu, eta e, presidentak ere beharko ditu delegatu kompetentzia edo zuzendaritza be, berezi batzu, haute batzueri, eta hau da, ogoita bost, e, ogoita bost haute txioien kontseilua, hau da da, kontseilu bete harazlea horek da pix bat pixka bat eh? zenta juridikoki ez da ola, mean elkate batentzat zuzendaritza bezala. Hor beraz tagiraren lehenetik sortua da egitura hori desagertzen dira desagertzen dira orai arteko elkargoak. Komppetentziana aldetik hala erelukgaldea ljaldean banatua izanen dira hainbat zerbitzu hainbat gauza egiekin ere, bada arreman bat bo, kompetentzia batek alabesteak hartu. Susen, horaitik goiti, ze kompetentzia kudeatzen du eh, Euskal Elkargo behiogek? Ordoan, simplea be, da, 2008-azpian urte hastapen hortan, Euskal Elkargoak kudeatzen du, lehengo hamar jamar erri edo hiri Elkargoek kudeatzen zuten guzia, den dena den dena. Erra nahi du, hartu duela bere gain, ofizialki urtarilaren lehenian, lehen go erri guziek egiten zutena, dena. Baina izi garriko, erra nahi du, izi garriko... gauza desberdinak baitula kudeatzeko, zenta erri elkargu guzietan ez ginituen baita espada kompetentzia berberak, bat dira beharrezkoak baitugu, bat ginitien berak, baina gero bakotsak garatu zuen beberen tendentziaren o beharen arabera, gauza batzu. Egan nahi du, 2000 amazazpian, eta berba urgunago ere, Euskal Elkargoaren lana izanen dela, ikustea zer atxikitzen den elkargoaren gain, eta zer berriz igortzen den herrietarat. Egan nahi du, kompetentzien arabera banatuko direla, kompetentziori atxikitzen dugu, kompetentziori uzten uh, dugu herrieri. Hala. eta hor duan, errietara jinen delarik badakigu gure erriaktipiak gehien bat, eh, erriaktipiak direla ta ahal eta ahalaktipitu zaizkietela eta hor duan, horrengatik sortu ziren lehenko erri elkargoak, eh, ahalen biderkatzeko edo elgarrekin obekio hartzeko lan ean eta hor duan, eh, erri erri proposatu azaie, gero antolatu beharko dute menan, sivom bat zuen sortzea sivom da zendikean terkomunal, hori Uh, sindikatu batzuetan kudeatuko dituzte herriek ebe herrielkargoak gibelerat itzuli dituen kompetentzia horiek. Deitzen dira uh, kompetentz or, orfelin edo herrielkargo handiak hartzen uh, ez dituenak eta hor doan hartuko ditu hori. Gero hartuko ditu ere uh, sivom horiek hartiko dituzte hori. Horren sivom horiek be, uh, sortu beharko dira lujaldeka. Horren bada herrielkargo handia eta badira sivomak. Gero, ez da nahi behar zivoma uh, lurraldeko uh, uh, kontseiluekin. Erra nahi du erri elkargoak ez du dena kudeatzen baionatik. Ez da zentralizatua. Gure taile retan ez ginuen nahi dena zentralizatua izan dadin. Eta arduan, tzen, dituen kompetentziak, atxikitzen dituen kompetentziak, delegatu ditu, delegatuko, barkatu, delegatuko ditu, Lugalde polo bat Lugalde polo horiek, le pol territorio, frantxez, hamar dira eta hartzen dute lehengo herri elkargoen uh, itxura edo muga hartzen dute. Ez... Nun bai dira lugaldean diren elkargoaren antenak. Horri da. da. Elkargoak hogaren ditu hamar antena eta hamar zer zerbitzu dekonzentratuak, eta hor e, inen, e, hala, hor ere kudeatuko da lugaldean herri elkargoaren kompetentzia. Baina, hori ez da zivoma, eh? Sivoma, mm -hmm. da erri elkargoak beregain azan ez dituen kompetentziak kudeatzeko. Bestiantolaketabat da eta xusen oraino, ez dakigu nola, eh, noiz sortuko diren nola ze hor deskaritzarekin eta bar, hori egitekoa da hoi, no? Zivomak, eh? egitekoak dira. Mm -hmm. ez, da, ez dira hono kompetentziak berritzuliak izan. Hori da elkargoaren lanaren uh, arabera hor da erabakiko ze zivom, se zivom mota ze kompetentzekin eta bar. Antion Kurutxarri, beha elgarra gurtu haitzin, dezagun, beraz, haratsuntako bilkura, eh, aipatu dugu beraz, gobernentzia paktua onartuko dela, hautatuko eh, dela presidentea. Oroko jik, gaukua erraiten alda, dela argazkiaren egiten den eh, bilkura bat? Bo, bai, bai, ni historiako erakaslean izi, eta gudan, uh, historiaren zat hartzen argazki bat egia da, erri eh? guziek sortzea, Egitura bat elgarrekin etzen txekulan gertatu ola, kasi, kasi instituzione bat da, baina nik azpimaran zake, bai presidente baten autatzea eginen dela egun artan, eta argazkea baino aratago da, da nun baita, maitea bat gure elkargo berriari, eta, enetako biziki inportanta da, eh, boskatzea denen artean eh, gobernantza ituna, akordioa. Erra nahi du denak emaiten girela ados uai egin egina izan den lanaren eta segurtatzeko, eta hau lan hori bilakatzen da gure bideogia, hemen dugu iti. Hau importanta izan da, o, irudia baino gehiago, bada, bada akta, bi akta importanta presidenta eta gure errik arteko akordioa. Unza, ebe beraz, itzordua aratsuntan, horreitere Euskal Iratiak zuzenen adiko girela baiunatik bostontaiko iti, hankion kurutsak isa eta sun guziorientzat, milesker eta bilkura hona. Bye Miele Scherk.